U ime Allaha, milostivog, samilostnog. Allah ne voli da se o zlu glasno govori. To može samo onaj kome je učinjena nepravda. Allah sve čuje i sve zna. Bilo da vi dobro djelo javno učinite ili ga sakrijete ili nepravda oprostite, pa i Allah mnogo prašta i sve može. Oni koji u Allaha i u poslanike njegove nevjeruju. i žele da između Allaha i poslanika njegovi u vjerovanju naprave raz koji govore, u neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo. I žele da između toga nekakav stav zauzmu, oni su zbilja pravi nevjernici. A mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. A oni koji u Allaha i u poslanike njegove vjeruju i ni nijednog od njih ne izdvajaju, on će ih sigurno nagraditi. Allah prašta i samilostan je. Sljedbenici knjige traže od tebe da im s neba spustiš knjigu, pa od Musa su tražili više od toga kad su u glas rekli pokaži nam Allaha. Zato ih je zbog bezdušnosti njihove munja ošinula Posluje su, kad su im očigledni dokazi bili pokazani, tele prihvatili, ali smo i to oprostili. A Musavu smo očitu vlast dali. I iznad znad njih smo brdo digli, zbog zavjeta koji su dali. I mi smo im rekli, na kapiju pognutih glava uđite. I osmo im rekli, o subotu se ne ogriješite. I od njih smo čvrsto obećanje uzeli. Ali zato što su zavet prekršili, I što u Allahove dokaze nisu povjerovali. Što su ni krive, ni dužne vjerovjesnike ubijali, što su govorili, naša su srca okorila, Allah im je. Zbog nevjerovanja njihova srca zapečatio, pa ih je samo malo vjerovalo. I zbog nevjerovanja njihova, i zbog iznošenja teških kleveta protiv Merijeme, i zbog riječi njihovih. Mi smo ubili Mesiha, Isa, sina Merjemina. Allahova poslanika. A nisu ga ni ubili, ni raspili. većim se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili. O tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali, a sigurno je da ga nisu ubili. Već ga je Allah uzdigao sebi. Allah je silan i mudan. I nema ni jednog sljedbenika knjige koji, kada bude umirao, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na sudnijem danu on će protiv njih svjedočiti. I zbog teškog nasilja jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena. I zbog toga što su mnoge od Allahova puta odrčali i zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno. I zato što su tuđe i na nedozvoljen način jeli A za nevjernike među njima mi smo kaznu bolnu pripremili. Ali onima među njima koji su u sa svim upućeni, pravim vjernicima, oni vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe. Naročito onima koji molitvu obavljaju i onima koji zeka daju i u Allaha i u onaj svijet vjeruju. Njima ćemo sigurno veliku nagradu dati. Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije Objavljivali smo Ibrahimu i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i Unucima, i Isau, i Egyubu, i Yunusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo Zebur dali. I poslanicima o kojima smo ti prije kazivali, i poslanicima kojima ti nismo kazivali, Allah je sigurno s Musaom razgovarao o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. Allah je silan mudar. Allah svjedoči da istina ono što ti objavljuje. Objavljuje ono što jedini On zna, a i meleki svjedoče. A dovoljan Allah kao svjedok. Oni koji neće da vjeruju i koji drugi od Allahova puta odrčaju daleko su zalutali, onima koji neće da vjeruju i koji čine nepravda Allah, doista neće oprostiti i neće im put pokazati, osim puta u djehennem, u kome će vječno i zauvijek ostati. To je Allahu lahko. O ljudi, poslanik vam je već donio istinu od gospodara vaših, zato vjerujte, bolje vam je. A ako ne budete vjerovali pa, Allahovo je ono što je na nebesima i na zemlji i Allah sve zna i mudar je. O sljedbenici knjige. Ne zastranjujte u svom vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu. Mesih, Isa, sin Merijemin, samo je Allahu poslanik. I riješ njegova koju je Merijemin dostavio i duh od njega. Zato vjerujte u Allaha i njegove poslanike i ne govorite trojica su. Prestanite, bolje vam je. Allah je samo jedan Bog, hvalje neka je On. Zar Onda ima dijete. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji i Allah je dovoljan kao zaštitnik. Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni Melekima, njemu najbližim. A one koji kojima bude zazrano da se njemu klanjaju i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred sebe sakupiti. Vjernike koji su dobra djela činili, on će prema zasluzi nagraditi i još će im iz obilja svoga više dati. A one koji su zazirali i oholili se na nesnosne muke će staviti i oni neće naći sebi mimo Allaha ni zaštetnika ni pomagača. O ljudi, Dokaz vam je već stigao od gospodara vašeg i mi vam objavljujemo jasnu svjetlost. One koji budu u Allaha vjerovali i čvrsto se njegovih propisa pridržavali, on će sigurno u milost svoju i blagodat uvesti i pravim putem sebi uputiti. Oni traže od tebe tumačenje. Reci, Allah će vam kazati propis o Kelali. Ako neko umre i ne bude imao djeteta, a ima sestra, njoj polovina njegove ostavštine, a on će naslijediti nju ako ona ne bude imala dijete, a ako su dvije, njima dvije trećine njegove ostavštine, a ako su oni braća i sestre, onda će muškarcu pripasti dio jednak koliko dvijema ženskima. To vam Allah objašnjava da ne zalutate. Allah zna sve. Trpeza. U ime Allaha, milostivog, samilostnog. O vjernici, ispunjavajte obaveze. Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja će vam se navesti. Dok obrede, hađa, obavljate, nije vam dozvoljeno da lovite. U istinu, Allah propisuje što On hoće. O vjernici, Ne omalovažavajte Allahove odredbe hađa, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka časnom hramu želeći nagradu i naklonost gospodara svoga. A kad obrede hađa obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup časnom hramu, Nikako ne navede da ih napadnete. Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. Zabranjuje vam se strv i krv i svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime i što je udavljeno i ubijeno i što je strmoglavljeno i rogom ubodeno Ili od zvijer, inače je to, osim ako ste ga preklali. I što je na žrtvenicima žrtvovano i zabranjuje vam se gatanje strelicama. To je porok. Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere. Zato se ne bojte ni već se bojite mene. Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vamo upotpunio. I zadovoljan sam da vam islam bude vjera. A ono meko bude primoran kad hara glad bez namjere da učini grije Allah što oprostiti sa milostan biti. Pitaju te šta im se dozvoljava reci dozvoljavaju vam se lepa jela i ono što vam ulove životinje koje ste lobu podučili. Onako kako je Allah vas naučio. Jedite ono što vam one uhvate i spomenite Allahovo ime pritome i bojte se Allaha jer Allah zaista brzo sviđa račune. Od sada vam se dozvoljavaju usvali lijepa jela i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data knjiga i vaša jela su njima dozvoljena i čestite vjernice su vam dozvoljene i čestite kćeri onih ima je data knjiga prije vas kada im vjenčane darove njihove dadete s namirom da se njima oženite a ne da s njima blud činite i da i za priljažnice uzimate a ona i ko odpadne odpravi je vjeri uzalud ćemo biti djela njegova i on će na onom svijetu nastradati o vjernice kad hoćete da molitvo obavite lica svoje i ruke svoje do iza lakata operite a dio glava svoji potarite i noge svoje do iza članaka a ako ste đunubi onda se okupajte A ako ste bolesni ili na putu, ili ako ste izvršili prirodnu potrebu, ili ako ste se sastijali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat svoju potpuni, da biste bili zahvalni. I sjetite sa Allahove milosti kojom vas je obasovo i zavjeta koji vas je obavezao kad ste rekli slušamo i pokoravamo se i bojte se Allaha jer Allah zna svačije misli o vjernici dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno svjedočite neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete pravedni budite To je najbliže čestitosti i bojte se Allaha jer Allah dobro zna ono što činite. Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah obećava oprost i nagradu veliku. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše budu uporicali, bit će stanovnici džehennema. O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada su neki ljudi htjeli da se vas dočepaju, a On je zadržao ruke njihove. I bojte se Allaha i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju. Allah je prihvatio zavjet sinova Israilovi, a između njih bili smo postavili dvanaesta starješina i Allah je rekao, ja sam s vama. Ako budete molitvu obavljali i milostinju davali i ako budete uposlanike moje vjerovali, pomagali im i drage volje zajama Allahu davali. Sigurno ću preći preko hrđavih postupaka vaši i uvešću vas u džanetske bašće kroz koje će rijeke teći. A onaj među vama koji ni poslije ovoga ne bude vjerovao s puta pravo ga iskrenuo. Ali zato što su zavet svoj prekršili mi smo ih proklejili i srca njihova okrutnim učinili. Oni su riječi s mjeste na kojima su bile uklanjali a dobar dio onoga čime su bili opominjani i zostavili. I ti ćeš kod njih, osim malo njih, neprestanu na vjerolovstvu najlaziti, ali im oprosti i nekara Allah u istinu voli one koji čine dobro. Mi smo zavet prihvatili i od onih koji govore, mi smo kršćani, ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani i zostavili. Zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do sudnijeg dana ubacili, Allah će ih sigurno obavijestiti onome što su radili. O knjige, došao vam je poslanik naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz knjige krijete i preko mnogo čega će i prijeći, a od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna, kojom Allah upučuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo njegovo I izvodi ih po volji svojom, istmina na svjetlo i napravi put i mu Nevjernici su oni koji govore, Bog je Mesih, sin Merjemin. Reci, ko može spriječiti Allaha da, ako hoće, uništi Mesiha, sina Merjemina i majku njegovu i sve one koji su na zemlji. Allahuva je vlast na nebesima i na zemlji i na onome što je između njih. On stvara što hoće i Allah sve može. I jevreji i kršćani kažu, mi smo djeca Božija i miljenici njegovi reci, pa zašto vas onda On kažnja vas zbog grijehova vaši, A nije tako. Vi ste kao i ostali ljudi koje On stvara, kome hoće, On će uprostiti, a koga hoće, On će kazniti. Allahova je vlast nebesima i na zemlji i na onome što je između njih i njemu će se svi vratiti. O sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika da vam objasni da ne biste rekli nije nam dolazi ni onaj koji donosi radosne vijesti ni onaj koji opominje. Pa došao vam je to onaj koji donosi radosne vijesti koji opominje, Allah sve može. A kad Musa reče narodu svome, o narode moj, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada je neke od vas vjerovijesnicima učinio, a mnoge vladarima, i dao vam ono što nijednom narodu nije dao, o narode moj, uđite u svetu zemlju koju vam je Allah dodijelio, i ne uzmićite nazad pa da se vratite izgubljeni oni rekoše o Musa onoj je nemilosrdan narod i ni u nje neće mući dok god oni iz nje ne izađu pa ako oni izniziđu mi ćemo da sigurno ući dva čovjeka koja su se Allaha bojala i kojima je on darovao milost svoju rekoše navalite im na kapiju pa kad kroz nju prođete bićete sigurno pobjednici a u Allaha se pouzdajte ako ste vjernici. O Musa, rekoši oni, dok oni u njoj, mi nećemo u nju ulaziti. Hajde ti, gospodar tvoj, pa se bijte, mi ćemo ovdje ostati. Gospodaru moj, reče Musa, ja osim sebe imam moć samo nad bratom svojim, zato presudi nama i ljudima griješnim. Četrdeset godina oni će zemljom lutati, reče on, jer će im sve ta zemlja zabranjena biti, a ti netugoj za narodom griješnim. I im priču o dvojici Ademovi sinova, onako kako je bilo. Kad su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kad je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao, sigurno ću te ubiti. Allah prima samo od onih koji su dobri, reče onaj. I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, Ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem jer ja se bojim Allaha gospodara svjetova ja želim da ti poneseš i moji svoj grijeh i da budeš stanovnik oveatri a ona je kazna za sve nasilnike i strast njegova naveda da ubije brata svoga pa ga on ubi i postane jedan od izgubljenih Allah onda pošalje jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. Teško mene, povika on. Zarija ne mogu kao ovaj gavran, da zakopaja mrtvo tijelo brata svoga i pokaja se? Zbog toga smo mi propisali sinovima Israilovin, ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga ili onoga koji na zemlji nered ne čini, kao da je sve ljude poubijao. A ako neko bude uzrok da se neće i život sačuvao, kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih i poslije toga na zemlji sve granice zla prelazili. Kazna za one koji protiv Allaha i poslanika njegova vojuju i koji nered na zemlji čine jeste da budu ubijeni ili razapeti ili da im se u ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju, to im je poniženje na ovom svijetu, a na onom svijetu čeka i patnja velika. Ali ne i za one koji se pokaju prije nego što ih se domognete i znajete da Allah prašta i da je milostiv. O vjernici, Allaha se bojite i nastojite da mu se umilite i na putu njegovu se borite da biste postigli što želite, Kad bi sve ono što je na zemlji bilo u posjedu nevjernika i još toliko i htjeli da se otkupe od patnje na onom svijetu, ne bi im se primilo. Njih čeka muka nesnosna. Zaželje će oni da iz vatri izidžu, ali im iz nje neće izlaska biti. Za njih će biti patnja neprestana. Kradljivcu i kradljivici odcijeci te ruke njihove. Neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha. Allah je silan i mudar. A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se, Allah će sigurno prostiti. Allah doista prašta i samilostanje. Ti sigurno znaš da samo Allah ima vlast na nebesima i na zemlji. On kažnjava onoga koga hoće, a prašta onome kome hoće. Allah sve može. O poslaniče, Neka te ne zabrinjava to što brzo nevjerovani ispoljavaju oni koji u ustima svojim govore vjerujemo, a srcem nevjeruju. I jevreji koji izmišljotine mnogo slušaju i koji tuđe riječi rado prihvataju, a tebi ne dolaze. Koji smisao riječima smjesta njihovih izvrču i govore ako vam se ovako presudi, onda pristanite na to, a ako vam se ne presudi, onda nemojte pristati a onoga koga Allah želi u njegovoj zabudi da ostavi, ti mu Allahovu naklonost ne možeš nikako osigurati. To su oni čija srca Allah ne želi da očisti, njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onom svijetu patnja golema. Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu, pa ako ti dođu, tim ili presudi ili se okreni od njih. Ako se okreneš od njih, Oni te ne mogu ni malo nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im pravo, jer Allah voli pravedne. A otkuda oni traže od tebe da im sudiš kad imaju te vrat u kome su i propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni, jer nisu nikakvi vjernici. Mi smo objavili te vrat u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahu i knjigu i oni su nad njom bdjeli. Zato se, kad budete sudili, ne bojte ljudi, jer se bojite mene i ne zamjenjujte riječi moje za nešto što malo vrijedi. A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi i nevjernici. Mi smo im u njemu propisali glava za glavu, i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub, a da rane treba uzvratiti. A onome kod odmazde odustane, bit će to od greha iskupljenje. Oni koji nasude prema onom što je Allah objavio, pravi su nasilnici. Poslije njih smo Isa, sina Mirjamina, poslali, koji je priznavao te vrat, prije njega A njemu smo dali injil u kome je bilo ućtvo i svjetlo i da potvrdite vrat prijenjega objavljena u kome je također bilo ućtvo i pouka onima koji su se Allaha bojali. I sledbenicima injila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. Oni koji nisu isuđuli prema onome što je Allah objavio pravi su griješnici. A tebi objavljujemo knjigu samu istinu da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima bdi. I tim sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i ne odstupaju od koja ti dolazi. Svima vama smo zakoni i pravac propisali, a da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali On hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natječite ko će više dobro učiniti. Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas ono me u čemu ste se razila razilazili obavijestiti. I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i čuva se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje. A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah želi da je zbog nekih grijehova njihovih kazni, a mnogi ljudi su zaista nevjernici. Zar oni da traže da im se kao u pagansko doba sudi, a ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje? O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane, oni su sami sebi zaštitnici. A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati, Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. Zato ti vidiš one čija su srca bolesna, kako se žure da s njima prijateljstvo sklopje, govoreći, bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi. A Allah će sigurno pobedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati. A oni koji vjeruju, reći će, zar su to oni koji su se zaklinali Allahom, svojom najtežom zakletvom da su zaista s vama,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 Allah je neizmjerno dobar iz zna sve. Vaši zaštitnici su samo Allah i poslanik njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zeka daju. Ona je ko za zaštitnika uzme Allaha i poslanika njegova i vjernike, pa Allahova strana će svakako pobijediti. O vjernici, ne prijateljujte sa onima koji vjeru vašu za podsmih i zabavu uzimaju. Bili to oni kojima je data knjiga prije vas ili bili mnogobošci i Allaha se bojite ako ste vjernici. I kad pozivate na molitvu i to za podsmih i zabavu uzimaju zato što su oni ljudi koji ne svačaju. Reci, o sljedbenici knjige za da nas osuđujete zato što vjerujemo u Allaha i ono što nam se objavljuje i ono što je objavljeno prije a većina ste griješnici reci hoćete li da kažem koji su gori od takvih i koje će Allah još teže kazditi oni koje Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio oni koji su se šeitan uklanjali njih čeka najgore mjesto jer oni su najdalje spravog puta odlutali a kada vam dolaze oni govore vjerujemo ali oni dolaze kao nevjernici a takvi odlaze. Allah dobro zna ono što oni kriju. Vidiš mnogi od njih kako u grijehe i nasilje srljaju i kako ono što je zabranjeno jedu. Ružno li je to kako postupaju? Trebalo bi da ih čestiti i učeni ljudi od lažna govora i zabranjena jela odvrčaju. Ružno li je to kako postupaju? Jevreji govore, Allahova ruka je stisnuta, stisnute bile ruke njihove, I prokleti bili zbog toga što govore ne. Obje ruke njegove su otvorene. On udjeljuje koliko hoće. A to što ti objavljuje gospodar tvoj pojača će kod mnogi od njih zavlodu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do smaka svijeta. Kad god pokušaju da potpali ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje da na zemlji smutnju prave, Allah ne voli smutljivce. A da sljedbenici knjige vjeruju i grijeha se čuvaju, mi bismo prešli preko ružnih postupaka njihovi i sigurno bismo ih uveli u džanetske bašće uživanja. Da se oni pridržavaju te vrata in džila i onoga što im objavljuje gospodar njihov, imali bi šta da jedu i od onoga što je iznad njih i od onoga što je ispod nogu njihovih. Ima ih i umjerenih, ali ružno je ono što radi većina njih. O poslaniće, kazuji ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga. Ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu njegovu, a Allah će te od ljudi štititi. Allah zaista neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. Reci, o sljedbenici knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete pridržavali te vrata inđila i onoga što vam objavljuje gospodar vaš. A to što ti objavljuje gospodar tvoj pojačeće, u istinu, kod mnogih od njih nepokornost i nevjerovanja li, ti ne izgara je zbog naroda koji neće da vjeruje. Oni koji su vjerovali, pa i oni koji su bili jevreji i sabijci i kršćani, oni koji su Allaha i onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Mi smo od sinova Israilovi zavijet uzeli i poslanike im slali. Kad god bi im koji poslanik donio ono što nije godilo dušama njihovim, jedne su u laž utjerivali, a drugi ubijali. Mislili su da neće biti na muke stavljeni, pa su bili slijepi i gluhi. I onda kad je Allah primio pokajanje njihovo, mnogi od njih su opet bili slijepi i gluhi, Allah dobro vidi ono što oni rade. Nevjernici su oni koji govore Bog je Mesij, sin Merijemin. A Mesij je govorio o sinovi Israilovi. Klanjajte se Allahu i mome i vašem gospodaru. Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti, a nevjernicima neće niko pomoći. Nevjernici su oni koji govore Allah je jedan od trojice, a samo je jedan Bog. Iako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će zaista stići svakogodnji koji nevjernik ostane. Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od njega? Ta Allah prašta i samilosten je. Mesih, sin Merijemin, samo je poslanik i prije njega su dolazili i odlazali poslanici, a majka njegova je uvijek istinu govorila I oboje su hranu, jeli? Pogledaj kako i mi iznosimo jasne dokaze i pogledaj zatim njih kako se odmeću. Reci, kako možete, pored Allaha, da se klanjate onome koji nije u da vam kakvu štetu učini ni da vam neku korist pribavi. Allah je taj koji sve čuje i zna. Reci, o sljedbenici knjige, ne zastranjujte u vjerovanju svome, suprotno istini i ne povodite se za prohtjevima ljudi koji su još davno zalutali i mnoge u zablud odveli i sami s pravoga puta skrenuli jezikom Davuda i sa sina Mirjemina prokleti su oni od sinova i koji nisu vjerovali zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazali. jedni drugi nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili ružno li je zaista to kako su postupali Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobožcima prijateljuju. Ružno je zaista ono što sami sebi pripremaju, da se Allah na njih rasrdi i da upatnje vječno stanu. A da vjeruju Allaha i vjerovjesnika i ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali, ali mnogi su od njih nevjernici. Ti sigurno naći da su vjernicima najljučiji neprijatelji jevreji i mnogobožci, I svakako ćeš naći da su vjernicima najbližiji prijatelji oni koji govore mi smo kršćani, zato što među njima ima svečenika i monaha i što se oni ne ohole. Istinu je rekao uzvišeni Allah.